Mimi kwa jina naitwa Pastori Kafuni. Ni mkazi wa hapa Rambe na ni mwenyeji na ni mzaliwa. Mimi niliamua kutoa omi hili la shule kwa sababu niliona hali iliyopo hapa Naweza nikasema sio nzuri kwa sababu wanafunzi walioko hapa ni wengi sana ina wanapita kiasi. Shule tulionayo ni moja tu ambayo ina wanafunzi wengi. Basi niliposikia kuna ujeo wa nikaona labda tukimlilia tunaweza tukapata chochote Kabini muombe ombi lakini ombi langu ni kwamba kama mheshimiwa rais tunaomba utusaidie angalau hata shule mbili lakini kama haiwezekani kabisa tusaidie hata shule moja kwa sababu hali tuliona hapa ni ngumu sana basi mheshimiwa rais akawa Ameariza swali yeye mmeshafanya ya dagaani nikamwambia pare sisi tumeshajenga jenga kituo cha afya tumejenga majengo ma ya wahudumu wa elimu na, na madaktari hayo hapo lakini na shule tume, tumejenga kushirikiana na serikali lakini tunajudi tena tulikutumeshaanzisha msingi ambao sasa hivi tumetangaza serikali ya kijiji metangaza ili mafundi wapatikane kwa hiyo baada ya kumwambia hivyo mheshimiwa rais akawa ametupatia shilingi milioni kumi. Sasa sasa ujio wa shilingi milioni kumi hizo ambazo zimekabidhiwa. Mm. Unazungumziaje? Ah ujio wa milioni kumi ambazo zimekabidhiwa zitatusaidia kwa kiasi fulani ambapo tumefikia kwenye huo msingi ambao tumeuanzisha. Lakini hitaji bado ni ile ile bado ni kubwa kwa sababu wanafunzi tulionao hapa ni wengi zaidi ya tatu Pamoja kwa kwamba tunachangishana sisi kwa sisi kulingana na hali ngumu ya maisha ni wa taratibu lakini kwa kutoa kiasi chumaana mahitaji ni mengi na maeneo ni mengi. Ah rais mimi namwambia nashukuru sana. kwa za gani nyingine hapa kwenye maeneo haya tofauti na shule. kero iliyopo hapa ni ya maji kwamba serikali kupitia benki ya dunia litoa hela shilingi bilioni nne lakini zile hela hazikutumika